Ja fariseukset ja muutamat kirjanoppineet, jotka olivat tulleet Jerusalemmista, kokoontuivat hänen luoksensa, ja he näkivät, että muutamat hänen opetuslapsistaan söivät leipää epäpuhtailla, se on pesemättömillä käsillä. Sillä eivät fariseukset, eivätkä ketkään juutalaiset, syö, ennen kuin ovat tarkoin peseet kätensä noudattaen vanhinten perinnäissääntöä. Ja torilta tuntuaan he eivät syö, ennen kuin ovat itseään vedellä vihmoneet, ja paljon muuta on, mitä he ovat ottaneet noudattaakseen, niin kuin maljain ja kiviastiain ja vaskiastiain pesemisiä. Niin fariseukset ja kirjan oppineet kysyivät häneltä, miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella, vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä. Mutta hän sanoi heille, oikein Esaias on ennustanut teistä ulkokullatuista, niin kuin kirjoitettu on. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana, mutta turhaan he palvelevat minua, opettaen oppeja jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn, ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille, Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn, noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Sillä Mooses on sanonut, Kunnioita isänsi ja äitiänsi, ja joka kiroa isänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen, se minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban, se on uhrilahja. Ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette. Ja hän kutsui taas kansan tykönsä ja sanoi heille, Kulkaa minua kaikki ja ymmärtäkää. Ei mikään, mikä ihmisen ulkopuolelta menee hänen sisäänsä, voi häntä saastuttaa. Vaan mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen. Jos jollakin on korvat kuulla, hän kuulkoon. Ja kun hän kansasta erottuaan oli mennyt erääseen taloon, kysyivät hänen opetuslapsensa häneltä sitä vertausta. Ja hän sanoi heille, niin ymmärtämättömiä tekin olette, ettekö käsitä, ettei mikään, mikä ulkoapäin menee ihmiseen, voi häntä saastuttaa, sillä se ei mene hänen sydämmeensä, vaan vatsaan ja ulostuu. Näin hän sanoi kaikki ruuat puhtaiksi. Ja hän sanoi, mikä ihmisestä lähtee ulos, se saastuttaa ihmisen, sillä sisästä ihmisen sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset. Ahneus, häjyys, petollisuus, irstaus, pahan suonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Kaikki tämä paha lähtee sisästä ulos ja saastuttaa ihmisen. Ja hän nousi ja lähti sieltä Tyron ja Siidonin alueelle. Ja hän meni erää sen taloon eikä tahtonut, että kukaan saisi sitä tietää. Mutta hän ei saanut olla salassa, vaan heti, kun eräs vaimo, jonka pienessä tyttäressä oli saastainen henki, kuuli hänestä, tuli hän ja lankesi hänen jalkojensa juureen. Ja se vaimo oli Kreikatar, syntyään syrvoinikkialainen, ja hän pyysi häntä ajamaan ulos riivajan hänen tyttärestään. Niin Jeesus sanoi hänelle, Anna ensin lasten tulla ravituiksi, sillä ei ole soveliasta ottaa lasten leipää ja heittää penikoille. Mutta hän vastasi ja sanoi hänelle, niin Herra, mutta syövät hän penikatkin pöydän alla lasten muruja. Ja hän sanoi vaimolle, tämän sanan tähden, mene, riivaaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi. Ja vaimo meni kotiinsa ja havaitsi lapsen makaavan vuoteella ja riivaajan lähteneen hänestä. Ja hän lähti jälleen Tyyron alueelta ja kulkien Siidonin kautta tuli Galinean järven ääreen Dekapolin alueen keskitse. Ja hänen tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä. Ja he pyysivät häntä panemaan käteensä hänen päälleen. Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pitti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä Ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle, Effata, se on aukene. Niin hänen korvansa aukenivat ja hänen kieleensä side irtautui. Ja hän puhui selkeästi. Ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään sanomasta, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat. Ja ihmiset hämmästyivät ylenmäärin ja sanoivat, Hän on tehnyt kaikki hyvin, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.